Godmorgen, Kirsten. Godmorgen. Har du sovet godt? Ja, men jeg vågnede tidligt. Så må du have dig en middagslur senere. Ja. Nu skal jeg trække gardinerne fra. Det er dejligt vejr i dag. Er det varmt udenfor? Ja, så du kan godt finde et sommersået frem i dag. Dejligt. Men først vil jeg gerne i bad. Nu skal jeg hjælpe dig ud på badeværelset. Hvis du hjælper mig hen til badebænken, så klarer jeg resten selv. Fint. Og så ringer du, hvis der er noget.